Ріплення повсюди, бетонні плити, під ними бліндаж із отворами для стрілянини, мішки з піском навколо колишнього посту, да і поруч амфібія. Незрозуміло тільки, навіщо вона їм, і ще повно колот із спилених сосен, на яких у затінку сиділи озбройні чоловіки. З їхньої екіпіровки та новенької зброї можна було здогадатися, що вони далеко не новачки, один із них уже не молодий, можливо, колишній авганець, широкоплечий, дебелий, уважно стежив за усім, що відбувалося навколо. Жодного зайвого руху, ніякої метушні, усе виказувало в ньому колишнього військового. В автобус зайшло двоє. Від когось із них страшенно тхнуло перегаром, чи від молодшого, чи від старшого якого ще й хитало. Настя, згадавши вказівки, як себе поводити при перевірках, опустила голову, повільно дістала паспорт, подала чоловікові. Коли автобус рушив, зітхнула з полегшенням. Автобус приїхав мостом через річку, де на поручнях повсюди були написи «Міни». Жінка поруч із Настею наклала на себе хрест і прошепотіла «З Богом!» Перед Луганськом знову блокпост ополченців і знову та сама процедура перевірки, хоча мету її Настя так і не зрозуміла, що дає заглядання в паспорт, нарешті Луганськ. Настя вийшла на зупинці перед мостом, пішла до залізничного вокзалу. Стільки люду вона ще не бачила. Здавалося, що все місто водночас захотіло виїхати. Біженців, яких називали, було помітно відразу. Змучені, злякані, з дітьми та численними клунками. Багато студентів-іноземців, які стояли великими натовпами з величезними валізами. Час від часу їх перевіряли за списками, когось гукали та шукали. Багато місцевих чекали на приміські потяги, перон настільки був заповнений людьми, що Настя ледь протиснулася крізь натовп, щоб потрапити всередину і купити квиток. До кожної каси тягнулися величезні черги, які сплутувалися в немислимі вузловаті візерунки, де марно шукати крайнього. Настя примостилася десь позаду, її постійно штовхали з усіх боків, зачепали валізами, наступали на ноги. Вона ладна була розплакатися з відчою, коли поруч зупинився в чоловік. «Що робиться? Ви тільки подивіться. Усі хочуть виїхати», – сказав він. «Я також», – зітхнула Настя. «А ви куди маєте намір виїхати?» «У Суми. Але бачу, що не вдасться». Казав сліпий, побачимо, казав глухий почуємо. «Промеморив дядько і також». Тихо додав, «Я збираюся виїхати, але бачу, що це не так просто. Піду до знайомої касерки за квиточком, але за спасибі вона не продасть. Доведеться не лапу дати. Якщо хочете, то можу вам пособити. Я вам гроші і поминаю, як звати», – посміхнулася Настя. «Та ви що? Можете постоїти під дверима, якщо не довіряєте?» Дядько вдав образу. «То як?» Вам потрібно виїхати? Скільки? Триста двісті, гаразд погодився він. Настя назвала своє ім'я та прізвище, віддала чоловікові двісті гривень і спостерігала за ними вкно, коли він підійшов до касира, як вона й передбачала. Вуса ніякого квитка собі не купував, упхав гроші касирці в кишень, розрахувався за квиток і вийшов. Настя перевірила квиток, заплатила за нього, подякувала і розпрощалася ж з чоловіком. До відправки потяга залишалося дві години. Вона не мала наміру стояти в натовпі, тому посунула на вулицю, щоб знайти місце на пероні і хоча б перекурити. Вільний клаптик простору був або за межами перону, або біля смітника, де висіла табличка місце для паління. Те, що треба, подумала вона, і дістала пачку цигарок. Враз пролунав потужний вибух з боку щастя, і на гамірливому пероні настала цілковита тиша. Люди повернулися туди, звідки бахнуло, і побачили високий стовп диму. Заметчини всі відразу почали телефонувати своїм знайомим і незабаром пронеслася новина, підірвала міст біля щастя. Невже якась автівка наскочила на міну на мосту, подумала Настя, тоді виходить, що я народилася в Сороці». Настя почала думати, як їй повернутись додому, якщо справді підірвала міст. Єдине сполучення з Луганськом, але довго ламати голову над цим питанням їй не довелося. З іншого боку пролунав один потужний вибух, за ним іще один, потім ще і ще. Здавалося, дрижав під ногами перон. Знову всі дістали мобільники, і вже за мить пролетіла ще одна новина. Іде обстріл автовокзалу, автобуси скасували, люди повтікали хто куди, а вже хвилин за 15 перон почали заповнювати нові людські потоки. Не маючи змоги виїхати автобусами, пасажири кинулися на рятівний, Залізничний вокзал До них приєдналися Мешканці міста Які мали родичів чи близьких по селах Перелякані, знервовані люди Тікали від війни Намагаючись дістати квиток Будь куди Аби лише подалі від вибухів Час від часу робили оголошення Про запізнення потів Настя почала нервувати Коли почула про запізнення потяга Київ-Луганськ На 10 годин Уже були випадки, коли підірвали залізничні колі, тож кожне оголошення про відставання від графіка додавало напруження численним пасажирам. Люди від'їжджали, але на пероні від того вільного місця не додалось. Підходили нові пасажири. Настя палила одну цигарку за іншою і вже почала думати, що ідея з поїздкою була не такою вдалою, як здавалося раніше, але почула, що поїзд Луганськ-Київ подано на третю колію і полегшено зітхнула. Коли зайняла своє восьме місце, на душі стало спокійніше. Вона не переймалася думками про те, що потяг може наїхати на міну, бо вірила, що все буде добре. Головне від'їхати якнайшвидше від міста, яке здригається від вибухів. Потяг рушив, і незабаром переповнений перон залишився позаду. Настя постелила постіль, але не поспішала лягати. Вона дивилася вікно, читаючи на бетонних огорожах: «Росія», «ЛНР», «Новоросія», «Донбас», «Смерть окупантам». Написано було різними фарбами, майже завжди з грубими помилками, а графіті прикрашені прапорами Росії. Де інде були помітні Два кольори українського прапора, але їх зафарбовували, намалювавши натомість червоні зірки. Провідниця охоче пояснила, що потяг буде робити великий гак, ідучи маршрутом Краснояймійськ, Синельникове, Красноград, що на Дніпропетровщині, а потім уже Харків і далі за звичним маршрутом. За годину в вагоні стало тихіше. Пасажири поїли попели чаю і повлягалися відпочивати та заспокоюватись. Лише Настя намагалася не пропустити жодної станції, сподіваючись помітити там прапор України. Незрозуміло чому раніше прапор сприймався як щось буденне і звичне, те, що було вчора і є сьогодні. Дивно, але саме чужі прапори на рідній землі. Пробудили відчуття любові до прапора, як до символу держави, почуття гордості за нього і біль втрати, ніби відібрали щось рідне, близьке своє. За дві години подорожі Настя радісно всміхнулася. У красноармійську майорів на будівлі прапор України. Рідний, милий, найкращий. Він сповіщав, що територія. Яку відсапали терориста, закінчилася далі рідна земля.